Озвучено книжкова хмаринка. Акт третій. Робі хапається за дверця свого Лінкольна. Далі вулицею стоїть група городян, яка з цікавістю за ним спостерігає. Білс. там як? Все окей?» – запитує Джордж Кірбі. Робі старому не відповідає. Відчиняє водійські двері і пірнає всередину. У нього там під приладовою дошкою короткохвилюва рація, і він вихоплює мікрофон із затискачів. Стукає по кнопці включення – Врубає дев'ятнадцятий канал і починає говорити, кидаючи перелякані погляди на відчинені двері будинку Кларендон. А раптом звідти вилізе вбивця Марти. «Робі Білз викликає констеблі Андерсона! Андерсон, прийом! Тут НП!» У магазині Андерсона все той же натовп. Кет і Теса Маршан, господарського вигляду жінка неповних п'ятдесяти, вибивають чеки з усією доступною їм швидкістю. Але зараз весь народ завмер, слухаючи голос Робі, що зривається на вереск. «Андерсон, чорт, забирай! Прийом! Тут вбивство! Марту Кларендон забили насмерть!» Переляканий і недовірливий шепіт пролітає по натовпу. Очі розширюються. «Тип, який це зробив ще у хаті! Андерсоне, Андерсоне, прийом! Ти чуєш мене? Коли ти не потрібен, весь час лізеш із порадами, а коли?» Тес Маршин бере мікрофон рації, як у вісні. «Робі, це Теса Маршан, Майка зараз...» «Ти мені не потрібна, мені потрібен Андерсон! Я не можу ще й його роботу робити, окрім своєї!» Кет бере мікрофон. У нього вдома щось трапилося. Олтон поїхав із ним, там його до... І тут входять Майк та Хетч. У Кет і теса вигляд неймовірного полегшення. Тихий гомін знову проходить по натовпу. Майк робить кроки три в зал і зупиняється, усвідомивши, що трапилося щось... «Екстраординарне!» «Що? У чому річ?» Ніхто не відповідає, а рація продовжує істерично верещати. «Що означає вдома сталося? Сталося саме тут! Стару вбили! У Марти Кларендон будинку псих! Дайте мені міського констебля!» Майк швидко підходить до каси. Кет віддає йому мікрофон і рада його позбутися. «Про що?» – він запитує Майк поверх мікрофона. «Кого вбили?» «Марту!» – відповідає Тесе. Так він сказав. Робіт, це я, охолонь на хвилинку. Жодних хвилин чорт тебе забирай. Тут ситуація потенційно загрозлива. Майк його ігнорує, тримаючи мікрофон біля грудей, і звертається до двох десятків островитян, що зібралися, стовпилися біля кінців проходів і зацепеніло на нього дивиться. На острові вбивств не було вже 70 років. Якщо не брати до уваги Джо, чоловіка Долорес Клейборн, і то нічого не вдалося довести. «Ось що, люди, відступіть трохи і дайте мені поговорити, без глядачів. Я отримую шість тисяч на рік за те, що я тут констебль. То дайте мені робити роботу, за яку ви платите мені». Вони відступають, але все одно слухають. А як їм не слухати? Майк повертається до них спиною, а обличчям до рації та лотерейного автомата. «Робі, де ти? Прийом!» Робі сидить у своїй машині. За ним зібрався народ». Чоловік десять чи більше. Стоять і дивляться. Підібралися трохи ближче, але зовсім підійти не наважується. Двері в будинку Марти відчинені, і вигляд у них зловісний. «Біля будинку Марти Кларендон на Атлантик-стріт. А де ще, на твою думку, у Бар-Харборі?» «Я». Тут йому на думку спадає геніальна ідея. «Я отримую цього типа там, усередині». Він зі стуком повертає мікрофон на місце і коперсяється в бардачку – Серед карт, міських документів та величезних конвертів витягує маленький пістолет, виходить із машини, а робі звертається до народу. Нікому не підходити. Здійснивши таким чином свою владу, Робі повертається до будинку і спрямовує ствол на відчинені двері. Робі, колим померла його мати. Сивіючи волосся робі, здуває вбік поривом вітру, і у його обличчя кружляють перші сніжинки бурі століття. У магазині стоїть майка з мікрофоном у руці, намагаючись збагнути, що тепер робити. Кет Візер збере в нього мікрофон і вішає на стійку, і він ухвалює рішення. Звертається до Хетча. «З'їздиш зі мною ще раз?» «Звісно!» «Кет, ви стеса керуєте поки що в магазині» і підносить голос. «Люди, а ви залишайтеся тут і купуйте, чого збиралися!» «На Атлантик-Стріт ви нічого зробити не можете, а що там трапилося, все одно ви скоро дізнаєтеся». Говорячи ці слова, він заходить за касу, сує під неї руку. «А що там?» Камера заглядає разом із нами і бачить 38-го калібру револьвер та пару наручників. Майк бере обидва предмети. Кладе наручники до кишені, а револьвер до іншої. Швидко і спритно, ніхто із покупців, що витріщали очі, навіть не помітив. Кет і Теса, щоправді, помітили, і до них доходить серйозність ситуації. Нехай це звучить маренням, але на Літл Толл Айленді з'явився небезпечний злочинець. Кет запитує, «Вашим дружинам зателефонувати? У жодному разі!» Одразу ж реагує Майк. Потім оглядає на всі очі островитян. Якщо Кет не зателефонує, хтось із них, напевно, добіжить до найближчого телефону. «Так, краще нехай ти подзвониш, тільки поясни їм переконливіше, що ситуація під контролем». Марк і Хедж скочуються сходами. Камера проводжає їх до машини служби острова. Пластівці продовжують кружляти, але вже густіше. «Рано сніг», – зауважує Хедж. Майк зупиняється, тримаючи руку на ручці дверцят. Робить глибокий вдих, як перед стрибком у воду, і видихає, потримавши. «Ага, зарано, поїхали». Вони сідають та їдуть. Тим часом люди виходять на терасу та дивляться йому слід. Пропелер на шапці манекена крутиться досить швидко. Біля міських причалів хвилі гуркочуть опалі, здіймаючи бризки. Робота із закріплення човнів та складування в укриття незакріплених предметів триває. Камера вибирає і напливає на Джорджа Кірбі. Він старшого віку під 60. Алекса Хабера 35 і Кола Фріза – Двадцять із чимось. Алекс вказує на захід, де закінчуються причали і починається протока. Поглянь туди, на материк. Материковий берег за дві милі, і видно ясно, в основному сіро зелені ліси. Алекс Хабер каже Коли його вже не буде видно, тоді час змутуватися до будинку, поки ще можна. А якщо навіть протоку і не буде видно, то час драпати в мерію, хоч ти чув сирену, хоч ні. Колфріс запитує у Джорджа. «Дядько, а як, по-твоєму, свіжа буде погода?» «Та свіжіше, ніж мені доводилося бачити», – відповідає Джордж. «Гаразд. Пішли, де поможеш залишок Тенет влаштувати», – він замовкає і питає про інше. «Цікаво. Цей дурень Білс має поняття, що він там робить. На Атлантик-стріт перед будинком Марти Кларендон цей дурень Білс зображує дисциплінованого вартового». Наставивши свій тридцять восьмий на двері будинку Марти. Сніг падає вже густіше. Він розсипався на плечах пальто, як шарф. Білс уже не першу хвилину тут стерчить. Далі вулицею група «Роззяв». Серед них вже знову місіс Кінгсбері та Деві Хоупвелл. Розступається, пропускаючи всюди хід служби острова. Він гальмує поряд з Лінкольном. З місця водія виходить Майк. З пасажирського одночасно з ним – Хеч. «Дробовик взяти?» – запитує Хеч. «Краще взяти, тільки перевір, Олтон Хетчер, що він на запобіжнику». Хетч коперсається в кузові і вилазить із дробовиком, який зазвичай висить на затискачах під приладовою дошкою. Занепокоєно перевіряє запобіжник, і вони обидва підходять до Робі. Ставлення Робі до Майка під час усієї сцени – ворожість та зневага. Історія цих почуттів ніколи не буде відома повністю, але… В основі, безперечно, лежить прагнення Робі зібрати всі вішки у своїх руках. «Ну, ти вчасно», – каже Робі. «Поклади це, Робі». «Не команди, констеблі Андерсон. Ти робиш свою роботу, а я свою». «Твоя робота – нерухомість. Може, ти хоч зробиш мені люб'язність його опустити? Я знаю, що він заряджений, Робі, а ти його втупив мені в обличчя». Робі бурчаче опускає пістолет. Тим часом Хетч нервово поглядає на відчинені двері, та перевернутий ходунок. «Що сталося?» – запитує Майк. «Я їхав у Марію, коли побачив Деві Хоупвелла, що біжить посередині вулиці. Робі тиція пальцем у бік Деві. Він сказав, що Марта Кларендон мертва, убита. Я йому не повірив, але це виявилося правдою. Вона – це жахливо. Ти сказав, що людина, яка це зробила, досі у домі. Він зі мною говорив. І що сказав?» Робі нервує і бреше. «Зволів мені забиратися, здається, волів мені забиратися, бо він і мене вб'є. Я не розібрав. Слухай, зараз не дуже вдалий час для допиту». Як він виглядав? Рубі розігнався відповідати і завмер спантеличений з відкритим ротом. «Я... я його тільки мигцем бачив. Насправді він добре розглянув, але нічого не пам'ятає». «Будь праворуч від мене», – каже Майк Хечу, «Твол рушниці тримаю вниз і не знімає запобіжника, поки я не скажу». Потім звертається до Робі. «Будь ласка, залишись тут». «Ти тут констебль», – відповідає Робі. Він дивиться слідом Майку і Хетчу, що йдуть, потім гукає їх у слід. «Там телевізор увімкнено і голосно. Я до того, що якщо той друг там почне рухатися, ви його не, не знаю, не почуєте». Майк киває і йде в хвіртку. Майк і Хетч йдуть до генку. Майк весь натягнутий, але володіє собою. Хеч боїться, але намагається цього не показувати. Навіть якщо там хтось і був, каже він, навряд чи він зараз там лишився, тобі не здається? У неї немає п'ятифутової огорожі навколо саду. Майк хитає головою, мовляв, не знаю, і відразу прикладає палець до губ, даючи Хетчу зрозуміти, щоб був тихіше. Вони вже біля підніжжя сходів, Майк виймає з кишені рукавички та надягає на руки. Виймає револьвер. Жестом показує Хетчу, щоб той теж одягнув рукавички, і Хетч на якийсь час передає йому рушницю. Майк користується нагодою, ще перевірити запобіжник, не знято, і повертає рушницю назад. Вони піднімаються на ганок і оглядають ходунок. Проходять терасою до дверей, бачать ногу в старенькому черевику, що стерчить стіні коридору, і дивляться в тривозі. входять. а всередині погодна дикторка невтомно чухає язиком. Біля узбережжя Нової Англії очікується різке погіршення погодних умов до заходу сонця, хоча, боюся, наші друзі на Нижньому Сході не побачать сьогодні, як сідає сонце. Вітри штормової сили очікуються на узбережжі Масачусетса та Нью-Гемпшира і вітри ураганної сили на узбережжі Штату-Мен та Прибережних островах. Очікується сильна ерозія берегів, і коли сніг почне падати, його кількість зростатиме з неймовірною швидкістю доти, Загалом, поки це все не припиниться. Зараз у буквальному значенні слова неможливо передбачити рівень опадів. Скажімо тільки, що їх загальна кількість буде величезною. Три фути, дуже можливо п'ять футів, навіть це можливо. Не йдіть з нашого каналу і ми запевняємо вас, що перервемо свої звичайні передачі новими повідомленнями, якщо обстановка цього вимагатиме. Майки з хетчем її не слухають. У них більш нагальні проблеми. Нині вони стоять навколішки по обидва боки покійниці. Майк Андерсон має вигляд суворий, він вражений, але тримає себе в руках. Зосередився на роботі та на можливих її варіантах. а Хедж готовий до того, щоб втратити самовладання. Дивиться на Майка повними сліз очима на блідому обличчі. І ледве шепоче. «Майк, боже мій, Майку! У неї зовсім немає обличчя, це...» Майк піднімає руку в рукавичці і приставляє палець до губ хеча, Нахиляє голову на звук телебачення. Можливо, хтось чує. Майк перегинається через мертве тіло і струшує свого помічника. І каже дуже тихо. «Ти отямився, Хеч? О, якщо ні, віддай мені рушницю і повертайся до Робі». Хеч також тихо відповідає. «Отямився». «Точно?» – сумнівається Майк. Хеч киває. Майк дивиться на нього вивчаючим поглядом, встає. Майк показує у бік вітальні і звуку працюючого телевізора. Хедж збирає всю свою хоробрість і киває. Обидва вони повільно, дуже повільно рухаються коридором. Саспенс звичайно неймовірний. Вони пройшли три 4 шляху, і тут звук телевізора раптово відрубується. Хедж зачіпає плечем одну з фотографій у рамці та збиває її зі стіни. Майк встигає її підхопити, поки вона не загриміла по підлозі, везіння та швидка реакція. Вони напружено передивляються з хечем і йдуть далі, зупиняються у отворі. Якщо дивитися на них із кімнати, як дивиться зараз камера, хеч ліворуч, а майк праворуч, і вони дивляться до кімнати. Бачать розбитий телевізор та крісло марти зі спинки, і голову ліно вже над нею. Абсолютно нерухомо. Це явно голова людини, але чорт його знає, чи живий він, чи мертвий. Вони переглядаються. Майк киває, пішли вперед. Вони йдуть до спинки крісла. Повільно. Дуже повільно. Вступають у кімнату, і Майк жестом показує Хетчу. Треба розійтися ширше. Хетч відходить правіше. Майк робить ще крок до крісла. Тепер ми його бачимо, як і наші хлопці. І зупиняється. З крісла з'являється закривавлена рука. Вона тягнеться до столу поруч із кріслом і бере печиво. «Замри!» – кричить Майк, наставивши револьвер. «Підніми руки обидві над кріслом, щоб я бачив їх ясно, як у день. На тебе дивляться два стволи, і один із них – дробовик». Лінош піднімає руки. лівій у нього, як і раніше, печиво. Майк показує Хетчу обійти навколо крісла і встати ліворуч. Сам він стає праворуч. У кріслі сидить Лінош із піднятими руками та безпристрасним обличчям. Зброї жодної не видно, але констебель із помічником реагують на закривавлене обличчя та куртку. Спокійна безтурботність Ліножа складає різкий контраст зі станом Майка та Хетча, натягнутих як струни гітари. Можливо, ми бачимо зараз, як іноді випадково відбувається вбивство під час затримання. «Руки разом!» – командує Майк. Лінош складає руки зап'ястя до зап'ястя. А перед будинком Марти народ повільно та цікаво підбирається ближче і вже стоїть біля багажника машини Робі. І стара Роберта Койн запитує. «Що з Мартою трапилося?» Робі мало не зривається на істерику. «Всі назад! Усе під контролем!» Він знову спрямовує ствол на будинок. І глядачів не на жарт починає хвилювати питання. А що буде коли і якщо Майк та хеч виведуть свого затриманого? Робі на волосині. На тлі вітальні марти найбільшим планом кайданки. Голос Майка Якщо він ворухнеться, стріляй. Камера від'їжджає, показуючи нам групу Майк, Лінош та віддалік хеч. А Лінош говорить тихим голосом, дружнім і спокійним Якщо він вистрілить, він застрелить нас обох. Рушниця, як і раніше, заряджена картетчю. На це реагують обидва слухачі. Не тому, що це правда, але тому, що це може бути правдою. Та чим би воно не було заряджено, Хеч у будь-якому випадку може продірявити Майка. Він зовсім поруч із цим типом. «До того ж воно все ще на запобіжнику», – так само лагідно доповнює лінож. І до Хеча з жахом доходить. Він же забув зняти із запобіжника. Поки Майк порається, недосвідченими руками надягаючи наручники на Ліноже, Хеч так само порається із запобіжником. При цьому ствол іде в бік, і навіть близько не дивиться на Ліноже. І ми змушені визнати, що Ліно ж будь-якої миті міг би звалити цих хоробрих, але незграбних місцевих олухів, але не хоче. Наручники одягнені. Майк з величезним полегшенням відступає у бік. І обмінюється з хетчем дещо дивним поглядом. «Але рукавички ви вдягнути не забули. Голос Ліножа не змінився. Це дуже розумно!» Він гризе печиво, байдужий до того, що його рука заляпана кров'ю. «Встати!» – командує Майк. Лінош кладе до рота останній шматок печива і слухняно встає. А сніг на вулиці вже сильний, і вітер жене його косими лініями. Будинки по той бік вулиці видно, як у тумані. З дверей Марти виходять пліч Майк і Лінош. Останній тримає скуті руки біля пояса, поза знайома кожному з нас за незліченними вечірніми новинами. За ними йде хеч із рушницею на поготові. У заднього бампера Лінкольна скупшився народ, Чоловік десять. І дивляться, як Роббі при виході процесії з дому пригинається. І Майк бачить наставлений на них трьох пістолет. «Опусти зброю!» – гаркає на нього Майк. Роббі зі злегка засоромленим виглядом слухається. «Хеч, зачини двері!» «Слухай, це правильно буде, адже ми маємо залишити все, як є. Це місце злочину, і...» «Якщо ми залишимо двері відчиненими, місце злочину опиниться під шістьма футами свіжого снігу. А тепер зачини двері!» Хеч намагається це зробити, але заважає черевик Марти. Хеч присідає з гримасою, відсуває її ногу рукою в рукавичці, потім встає і зачиняє двері. Дивиться на Майка. Майк киває і повертається до Ліноша. Як ваше ім'я, містере? Лінош дивиться на Майка і в якусь мить ми не впевнені, що він відповість, але він каже: "Андре Лінош". "Окей, Андре Лінош, рухайтеся". Пішли. Крупний план, і ми бачимо, як очі Ліножа змінюються. Стають чорними вихорами, білки та райдушка зникають. Але це частка секунди, і вони знову нормальні». Майк блимає, як людина, в якої раптом, на мить, запамрочилася голова. Хеч нічого не бачив, але Майк бачив. Лінож йому посміхається, ніби говорячи. «Наша маленька таємниця». Але до Майка повертається здоровий глуст. «Провиділося». І він підштовхує Ліножа вперед. Ворушіться, давайте. Вони сходять по сходах на тротуар, і буря б'є йому обличчя, примушуючи морщитись. У хечі зриває капелюх. Може від цього відмахнутися, але робить Ліножу знак рухатися. Затемнення. Кінець третього акта.